as ‘n vijfster sê vir jou dat het tyd is net na 6 en dat het tyd is vir crime time waar ek jou een op die misdaad wereld gee en ek is William Minnick en hierdie uitsending word gedoen in samenwerking met netradio SA en FM stereo Ek hoop jy het een misdaad vrye week gehad Die week was weer gekend door plaasanvallen en moorde en verkrachtings en huisbrake en diefstalle en sovoorts Onlist het ook sporadies sy kop uitgesteek dit het alles net deel geraak van alledaagse lewe in Suid-Afrika. Ons is ook al moeg vir eskom grapies en die korruptie in die parlement. Dis snaaks hoe ons volkie is. Ons is nie meer geskok om te hoor van die korruptie op topvlak en hoe ons eens mooie land verkrag word door een paar individue vir geld nie. Nee, ons maak maar grappies daar oor. Niks skok ons meer nie. Korruptie door parlementslede is nie meer nies nie. Ek dink ons sal geskok wees as daar in parlementslid gevind word vir rechtig sy werk doen en sy kant bring. Dit sal voorblad nies wees in die korant. Dink maar aan die opskrif, parlementslid van Zuid-Afrikaanse regering doen een eerlijke dagse werk. Ons as volk sal geskok wees en sal een komissie van onderzoek miljoene rande spandeer om uit te vind hoe dit gebeur het. Nou ek dink dis tyd vir een muziekbreek voordat iets gesê word wat kon geblei het. Ek speel vir jou vir Louis Fonsi en Demi Lovato, sy so Echame la culpa, In Demi Moore se Spruitjes en Enigma se Return to Innocence. Hey for once, I don't know what Hey yeah. Esta historia algo que confesar, Te entendí muy bien qué fue lo que pasó, que aunque duela tanto tengo que aceptar que tú no eres la mala que el malo soy yo, no me conociste nunca de verdad, ya se fue la magia que te enamoró, y es que no quisiera estar en tu lugar porque por real solo puedes conocerme, mere no tú mere no tú mere no tú soy yo ver weg van die stad sy lavai waar die kinders na skool in die middag kon speel in balia in een dag sien ek een klein dochter kie een kant alleen met drankies wat ro oor haf sprood gesê ek sies, nou ek jies die vlucht daar sy in jou oor wil jy graag groot geheimboot allemaal wel graag soos jy wees al die somers en winters nou reed so lang al verby en die van jongkwees verberg soms sy ou hart seer pijn. En een dag sien ek sprooikies weer in my oorstaat verwaas. Van die lelike eentie verander in die mooiste swaar. In ek sies sprooikies my vlam daar sy reenboog in jou oor groot geheim word allmaal vol grog soos jy wees want jy is prachtig lieflik en sy druk sagies my hand in sê ek wens ek kon my dier jou oewe sien ek gaan by die skouwburg en aand na opvoering kui En daar danse mysie, wat net soos vee prinses lyk. Met die glimlaagse straling, begroet sy die hele gehoor. Ek sien toere sprooikies, wat haar te so bekoor. En ek sies sprooikies, die vling. Daar er sy in jou oor Onthou jy nog die parkie En die draane in jou oor Spree gies, gies prachtig En ek hou ar er die in my vast Sy sê ek vends ek on my die Jou oor Jyfonsie en Demi Lovato, sy Echamie HM La Culpa en Demi Lee se sy en Enigma met Return to Innocence. En ek is William Minnick met Crime Time, waar ek jou een blik op die misdaad wereld gee. Nou vanavond gaan ek met jou praat oor een saak wat my nabie aan die hart le, en dit is die diere beskermingswet. Ons diere het ook beskerming nodig, en hartseer genoeg het die beskerming van ons mense nodig. Ons wie veronderstel is om na hulle om te sien. Daar is werkelijk vrede mense daar buiten en dan is hulle vooral wreed tegen oor dieren. En uh, daar is gesê dat een mens kan kyk, een mens kan een samenleving beoordeel na gelang hulle hulle dieren hanteer. So met andere woorde, hoe goed of hoe slecht jy jou dieren hanteer, kan een mens gaan kyk, hoe goed of slecht daar die samenleving mekaar gaan hanteer. Die wet is in Engels geskryf, So ek gaan gedeeltes daaruit aanhaal in Engels. Nou die wet staan bekend as die Dieriebeskermingswet, wet 71 van 1962. So het wees jou al hoe lang hy al aankom. Nou wat is die doelstellings van hierdie wet? Die wet is geskryf om al die wette aangaande diere het sy mak of wilt te konsolideer onder een wet. Met ander woorde, daar gaan nie een klomp wette wees vir makdier en wille dier en so aan. Hulle wil een wette wat alles beheer en konsolideer. So kom ons gaan kyk na die definities. Want as een mens met die wet werk, dan moet die mens toch weet waarvan jy praat. So ons gaan kyk eers, wat is die definitie van een dier? Een dier is enige dier, beteken enige dier het sy of hy mak of wilt is, wat in aanhouding dier een persoon aangehou word. Met ander woorde, as jy een of ander vorm van aanhouding toepas, met ander woorde, als, as jy op een plaas en jy span heindings dat die wild nie kan uit uitnie, of jy sit die dierdalk op een lijndraad, of jy span jou huisedrade toe, jou, jou grensdrade, dan is daar die dier in aanhouding. Sit om in een hok, sit om in een vistenk, dan is die dier in aanhouding. So, dis enige dier het sy mak of wild wat in aanhouding gehou word en dit sluit natuurlijk reptiele in want reptiele as jy om ook die skulpeikie vat en jy sit om maar in die hok of in die kampie of jy vat reptiel en jy sit vir mooi in die vis dan is hy ook in aanhouding nou kom ons ek na die misdade hulle begin dier te sê any person who cruelly overloads overdrives, overrides, eats, beats, goads, ill-treats, neglects, infuriates, terrifies, tortures or maims any animal or confines, chains, tethers or secures any animal unnecessarily or under such conditions or in such a manner or position as to cause the animal unnecessary suffering or in any place which affords inadequate space, ventilation, light protection or shelter from heat, cold or weather. As jy dit doen, met ander woorde, as jy een diervat en jy druk te veel van hulle in een trok of in jou kar, of in enige voertuig, of jy jaag vir hom an, dat hy sy tong uithang, of jy eet om, of jy slaan om, of doen enig iets wat hy dier kan kwaad maak, of jy martel hem, of jy bring vir hom levensgevaarlike letsels an, soos byvoorbeeld om sy been af te kap terwyl hy nog lewe of as jy so'n dier vat en jy hou vir hom in, dier om in ketangst te sit of om op so'n manier aan te sit, dat hy nie kan by kos uitkom nie, dat hy nie ventilatie kan kry nie, dat hy nie genoeg licht kan kry nie en dat hy nie genoeg skuiling kan kry nie dan pleeg jy misdaard of unnecessarily staafs or underfeeds, or denies water of food to any animal. En daar is mense wat dit doen, wat besluit, hy gaan nie vir dag die dier koos geen nie, en dan die dier uithonger, of ondervoed, of water, of koos van die dier weerhou, as een straf by voorbeeld. Lays or exposes any poison, or any poisoned fluid, or edible matter, or infectious agents, except water, for the destruction of women or marauding domestic animals or without taking reasonable precautions to prevent injury or disease being caused to animals. Met andere woord, as jy enige gewhe daar buiten uitsit, of giftige vloeistof, of enige wat aansteklik kan wees, uitsit waar dieren dit in die handen kan kry. En dit is, hulle sê nou, dit is nou behalwe as jy dit nou uitsit om goed soos rotte uit te roei. En dan moet die mens maar gaan kyk na een rotgif wat derde partij vriendelik is. Met ander woorde, as die rot om eet, gaan die rot dood, maar as jou hond of die uile of die valken, dat die rot so eet wat van die gif geëet het, die rot, die uil of die hond of die die die, die, die voel nie saam met die rot dood gaan heen, dat hy niks kan doen nie. So mense moet kyk daarna dat hulle derde partij vriendelike gifstoffe gebruik om peste soos rotte uit te roei. Of hulle sê, being the owner of any animal, deliberately or negligently keeps such an animal in a dirty or parasitic condition, or allows it to become invested with external parasites, or fails to render or procure wet, terrenary or other medical treatment or attention which he is able to render or procure for any such animal in need of such treatment or attention whether through disease, injury, delivery of young or any other cause or fails to destroy or cause to be destroyed any such animal which is so seriously injured or diseased or in such a physical condition that to prolong its life would be cruel and would cause such animal unnecessary suffering. Ande woorde, dit is een misdaad as jy die eienaar is van een dier en jy gaan opzetlik of door nalatigheid toelaten daar die dier syk is, of dat hy externe parasiete het, soos bijvoorbeeld brandsiek, en daar die dier dan nie vat na een veearts toe om behandel te word nie, of sorg dat die dier dan van kant gemaakt word, as, sy lewe, as jy gaan probeer om sy lewe te verleng, en dit eindelijk meer wreet sal wees, as enigies anders om sy lewe te verleng. Gaan geef nou F. Uses on or attaches to any animal, any equipment, Appliance or vehicle which causes or will cause injury to such an animal or which is loaded, used or attached in such a manner as will cause such animal to be injured or become diseased or to suffer unnecessarily. So as jy enig iets aan die dier vastmaak wat om kan leed doen soos by voorbeeld die mense wat perde karrikies het om ou skroot metaal rond te karwei As hulle dit op die perde sit en hulle oorlaai om so dat die arme perde omhoed half dood werk, dan pleeg hy een misdaad. Of hy pak die goed so op dat het op die perd kan val of die perd kan beseer, dan pleeg hy een misdaad. G, say for the purpose of training hounds maintained by a duly established and registered women club In the destruction of women liberates any animal in such manner or place as to expose it to immediate attack or danger of attack by other animals or by wild animals or baits or provokes any animal or incites any animal to attack another animal. En hierdie een is baie belangrik. Wat het basis sê is, Ten sê jy honden oplei om te jag. Mag jy nie, bijvoorbeeld, een ding soos een hond, gaan leer en aanhuts, om ander dieren te byt of te verskeer nie. En dit is vooral dan nou ander honde ook. Want dees daar is die vechond uh, bedrijf, een baie groot bedrijf waar groot bedraag geld ter sprake is. En hondewets word specifiek geteel om vechonde te wees. En as jy dan nou met vechonde vech of honde aan het om mekaar te byt en dood te byt, pleeg jy een misdaad liberates any bird in such manner as to expose hy to immediate attack or danger of attack by animals, wild animals or wild birds. En die woorde, as jy sorg dat die voel so ontbloed word, dat hy in gevaar is om aangeval te word dier ander diere. Drives or uses any animal which is so diseased or so injured or in such a physical condition that it is unfit to be driven or to do any work. Met andere woorde, weer kyk ons na perde waar die peert van soe aard is en so syklik is, dat hy nie die karrekie kan trek nie, of nie iemand op sy rug kan rij nie. Lies any trap or other device for the purpose of capturing or destroying any animal, wild animal or wild bird, the destruction of which is not proved to be necessary for the protection of property over the prevention of the spread of disease. En dit is waarom hulle juist gekyk het na een ding soos een molval. Mens kan nie meer, molvalle koop enige plek nie, want hulle sê dit is vreed, daar die type molvalle. So, dit is iets wat deeltemal uitgehaal is, en daarom kyk hulle na, dames om mol, want een mol vernietig nie eiendom nie. Having laid any such trap or other device, files either himself or through some competent person to inspect and clear such trap or device at least once each time. En hy woorde, as jy soe en val neersit, moet jy sorg dat hy, jy tenminste eenmaal een dag gaan inspekteer, om seker te maak dat as daar een dier in is, jy het onmiddellik van kant maak dat die dier nie onnodig moet lei, dier dat sy poot heel dag en dag vir twee, drie daag vast sit in hierdie val nie. Except under the authority of a permit issued by the magistrate of the district concern, sells any trap or other device intended for the capture of any animal, including any wild animal, not being a rodent or wild bird to any person who is not a bona fide farmer. En aanweer, jy mag nie eers 'n val verkoop aan enige persoon as jy nie die nodige permit het wat dier in Landros uitgereik is in die distrik waarin jy gaan die, die die val verkoop nie. M. Conveys or carries any animal under such conditions or in such a manner or position as to cause that animal unnecessary suffering en as die dier op een verkeerde manier dra, dat hy die dier gaan leed aangedoen word, of dat hy gaan seer krijg. Carries any animal in conditions affording inadequate shelter, light or ventilation, or in which such animal is excessively exposed to heat, cold weather, sun, rain or dust, or without making adequate provision for food, water and rest for such animal, or without reasonable cause administers to any animal, any poisonous or injurious drug or substance or keeps, uses, or manages, or assists, or acts in the management of any premises or place used for the purpose, or partly for the purpose of fighting of any animal, or receives any consideration for the admission of any person to any such premises or place, or being the owner of any animal, deliberately or without reasonable cause or excuse, abandons it, whether permanently or not, in circumstances likely to cause that animal unnecessary suffering, Dis nie mense wat so many winkies, nie kijkies en alles wat sort oulik of is hier die pad los en wegerei. Causes, procures or assists in the commission or omission of any of the aforesaid acts or being the owner of any animal permits the commission or omission of any such act or by wantonly or unreasonably or negligently doing or omitting to do any act or causing or procuring the commission or omission of any act causes any unnecessary suffering to any animal shall subject to the provision of this act and any other law be guilty of an offence and liable on conviction to a fine not exceeding and of this time is a 200 rand die boetes is this time by a war. Ons praat van 50.000 rand en op or in default of payment to imprisonment for a period not exceeding six months or to such imprisonment without the option of a fine or whether any such act or omission is of a willful and an aggravated nature to a hoping not exceeding six strokes, wat natuurlijk nie meer vir dag gebeur nie, sy ouwe wet. So jy sal nie meer geslaan word nie, jy sal of een boete opgeleg word, of jy sal tronkstraf kry, of een boete met een tronkstraf. Dit net omdat jy nie kan kyk na jou dieren nie, of nie wil kyk na jou dieren nie, en hulle onnodig laat beserings opdoen. Het is weer tijd voor een muziekbreak ek speel vir jou vir Depeche Mode met Walking in My Shoes en die Deewald Wasserval met Eendag as ons groot is en 21 Pilots met Heathen.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 Hoe groter die hoop, jy het verander, hoe ek nou dier die leven loop.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 Daar te jong om op acht jaar oud Die woorde te gloei uit die prinsesse mond jij het my belove, my belove die dag van jou dood Jy het met jou woorde, met jou woorde My altyd wat hoop, dat is ons groot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 outside is very well. They say newcomers have a certain smell. Yeah, trust issues, not to mention They say they can smell your intentions. You on the freak show sitting next to you. You love some weird people sitting next to you. You think how did I get here sitting next to you? But after all, I've said. The heathen strike it slow Wait for them to ask you who you know as Depeche Mode met walking in my shoes en deeweld wasserval met 1 dag as ons groot is en 21 pilots met heathens en ek is William Minnick met Crime Time waar ek jou een blik op die misdaad wereld gee Voor die breek het gepraat oor die dieriebeskermingswet wet 71 van 1962 en wat alles gesien word as misdaade aangaande hierdie wet Nou gaan ek kyk na die hofse bevoegdhede en machte Nou, dit Whenever a person is convicted of an offence in terms of this act, in respect of any animal, the court convicted him may, in addition to any punishment, impose upon him in respect of that offence. In andere woorde, boombaar vir die feit dat jy gefondis gaan word, as jy skuldig bevind so word aan hierdie wet, kan die hoof nog verdere dinge doen. Eerstens, Order such animal to be destroyed, if, in the opinion of the court, it would be cruel to keep such animal alive. Met andere woorde, as die hoofd besluit en sê, nee, dit gaan wreet wees, dat die dier verder leef, dan kan hy gelas, dat daar die dier vernietig word, met andere woorde, doodgemaak word. Beheer, order that a person convicted be deprived of the ownership of such animal. So hy kan ook sê, nee, wat nou verloor jy jou recht om die dier te besit. So as jy hier baie dier, dier anhou, en uh, jy is skuldig bevind in die misdaad, dan, kan hulle sê jy het jou recht verbeer om daardie dier te besit. Declare the person convicted to be unfit to own or be in charge of any animal or of any animal of a specified kind for a specific, specified period. So hulle kan jy ook onbevoeg verklaar om dieren te hee van a specifieke type dier en selfs vir a specifieke tydperk. Make any order with regard to such animal as it deems fit to give effect to any order or declaration made under any of the preceding paragraphs. Any person who is found in possession or in charge of any animal in contravention of a declaration made in terms of paragraph C of subsection 1 shall be guilty of an offence and liable on conviction to the penalties prescribed in subsection 1 or of section 2. Whenever any person is convicted by a magistrate's power of court, of any offence under this Act, it is proved that such to award damages. person has, by the commission of that offence, caused loss to any other person, or that any other person has, as a result of such offence, incurred expense in providing necessary veterinary attention or treatment, food or accommodation for any animal in respect of which the offence was committed, or in caring for such animal pending the making of an order by the court for the disposal thereof the court may, on application by such other person, or by the person conducted, the pro prosecution, acting in the instructions of such other person, summarily inquire into, and determine the amount of the loss so caused, or expense so incurred, and give judgment against the person convicted, and in favor of such other person for the amount so determined. So, basis wat het sê is, as die persoon skulderper vind is aan een misdaad, en sy dier het jou bijvoorbeeld gebeid en jy moest medische behandeling krijg, of van jou eiendom is beskadig, dan kan jy vir die hof vraag en die hof kan gelas dat daar die persoon daar die skade betaal. So hy kan jou hospitaalkostes en enige, enige ander eise wat jy kan indien vir bijvoorbeeld leiding, kan die hof gelas en sê maar die eiendom persoon wat skilig bevind is, moet dit betaal. Self skade aan jou eiendom, gaan betaal word, dier die persoon wie sy dier dit is. Dit is vooral, die is daar, so mys kyk, jy rijd in die paaie, en dan sy so mysien die boere besluit, hulle gaan die hele lijndrade mooi nagaan nie, en daar staan een klomp skapen, of hinskapen in die pad, of een beest in die pad, en jy bots daarmee. As dit die boers in een latigheid was, en daar die dier was in die pad, dan kan hy gelas word om jou motorvoertuigse skade te betaal. En as daar levensverlies was, selfs die civiele uise wat daarna kan inkom, kan hy gelas word om te betaal. So as jy een dier het, en hy rig enige skade aan enig iets, of aan enige persoonse persoon aan, en jy word dan skuldig bevind, dat jy nalatig was, of opzetlik was, en die dier dat ek het om iemand te byt, enige skade kan die hof dan gelas, sal jy betaal en dit word so goed ge, gesien asof dit in is een filehof, jy is daar so ook een judgment te jou gekom het in is een filehof en jy sal dit betaal so wees gewaarskie en wees versichtig wat jy met jou dieren doen kom ons kyk na die machte van hun politiebeamte Nou, baie mens het in die verlede sommer die politie geskakel die hond, jou hond is uh, bykie siek en jy wil om die veearts toe vat nie, en dan bel jy sommer die politie en dan sê vir die politie, man, skiet my hond, jy tekende aan sy sakboekie, hy het sy pistool uitgehaal en die hond geskiet. Nou, dit mag ongelukkig nie meer gebeur op aanvraag van honde-eienaars nie, want hulle het gelast dat dit dalk vreed kan wees, want die polisman skiet dalk nie so goed nie, en ek self het al gesien, dat een mens vir sekere groot hond species, soos rottweilers en boerboele, minste vier keer in die kop moet skiet, voordat hy werkelijk dood gaan, of dood is. So die hond sit in lei vir die eerste drie skote, en dan die vierde skote is gewoonlik die een, wat om dood. Nee, maar die polisman slecht skiet nie, maar omdat hy die dierse kop is eenvoudig so hard, dat vier skote nodig is om om te dood. So, hulle het totaler al gestop, nou as jy skakel en jy sien daar, so is een dier wat van kant gemaakt moet word, dan sal een veearts geskakel moet word, wat die dier gaan kom inspuit, en dit sal vir jou koste wees. Kom ons kyk wat sê hulle hier so. Whenever a police officer is of the opinion that any animal is so diseased or severely injured, or in such a physical condition that it ought to be destroyed, he shall, if the owner be any animal, absent or refuses to consent to destruction of the animal, at once summon a veterinarian, or, if there is no veterinarian, within a reasonable distance two adult persons whom he considers to be reliable and of sound judgment, and with such veterinarian or adult persons, after having duly examined such an animal, certify that the animal is so diseased or so severely injured or in such a physical condition that it would be cruel to keep it alive such police officer may with the other consent of the owner destroy the animal or cause it to be destroyed with such instruments or appliances and with such precautions and in such manner as to inflict as little suffering as practicable. En dit is wat het beteken. Een politie man sal nie jou deerskiet nie, hy sal dood eenvoudig as jy nie bry huis is nie en hy sal sien by voorbeeld jou hond het as oortrek van die brandziek en hy sien, nee, die hond is bezig om te lei, kan hy ‘n veearts bel, en as die veearts sê, nee, die hond lei, kan die polisman vir die veearts sê, sit omuit. En die veearts kostes sal vir die eienaar van die dier wees. So die kostes vir die veearts om uit te kom en die dier uit te sit, selfs al is die eienaar nie by die huis nie, sal dan vir die kostes van die eienaar wees. So wees gewaarskie, any police officer who destroys any animal or causes it to be destroyed in the absence of the owner shall, if such owner's name and address are known, advise him of the destruction and where the destruction of any animal takes place in any public place or road shall subject to the provisions of the animal disease and parasites act remove the carcass or cause it to be removed therefrom enne woorde, as polisiebeamte besleid die dier moet van kant gemaakt word, en die dier is van kant gemaakt, as die einhaars bekend is dan moet die eienaars gaan sê, jou dier is van kant gemaakt, want hy was te siek, of as dit een dier is wat een rond of een rondloper rondloperdier en hy leed aan die pad, dan moet die politiebeamte sorg dat hy verweider word, met ander woorde, hy gaan die municipaliteit skakel en vir hulle sê, kom haal die karkas, want hy gaan leen vrot en dit gaan ons nou siektes en alseke goed uh, veroorzaak. A veterinarian may in respect of any animal exercise the powers conferred by subsection 1 upon a police officer without summoning another veterinarian, police officer or any other person, and in respect of such exercise of these powers, the provisions of subsection 2 shall apply. Any expenses which may be re reasonable incurred by any police officer or vet in carrying out the provisions of the section may be recovered from the owner of the animal in question as a civil date, signet of gesheerd. As a policebeamte of a fear arts jou dier uitzet, sal dit vir jou kostes It shall be a defense to an action brought against any person arising out of the destruction of an animal, by him or with his authority to prove that such animal was so severely injured or so diseased or in such physical condition that it would have been cruel to have kept it alive and that to summon a police officer or follow the procedure prescribed in this section would have occasioned Unreasonable delay and unnecessary suffering to such an animal. So, vandag sal die politiebeamte nie so iets doen nie. Want, as ek gesê het, interne opdrachte het gesê dat die politiebeamte nie die dier van kant mag maak nie. Hy sal maar wacht vir die viads om dit te kom doen. Maar, as een dier gevaar inhoud vir ander mense, met ander woorde, dit is een van die geveghonde of hond wat een reibie zit, honds dooluit, en hy hartloop daar rond en hy byt hy kan mense buit, hy, hy kan mense siek maak, hy kan mense verskeer, en dan hoor as hy gevaar is vir ander mense of ander dieren, dan kan die politiebeamte hom van kant maak. Hy gaan net moet bewys, dat daar die dier, of het nou een hond is, of enige ander dier, een gevaar so wees vir mens en ander dieren en eiendom, dan kan hy die dier van kant maak en kan hy homself beroep op die regverigingsgronde van noodweer. So hy kan dit doen, en uh, die poliesmanne doen dit dan ook, as hulle sou sien dat die diere ‘n uh, gevaar sou wees vir ander mense. So, ek gaan gevondig weer vir die muziek en ek speel vir jou Theesto se Adagio Vostrings. duso a voor strings en ek is Willem Unik met Crime Time wat ek blik op die misdaad wêreld gee. Kyk vanaand na die dierebeskermingswet en wat al die misdade is en wat die magte van die hof en politie is. En ons sien dat hulle ernstig is met hierdie wet om diere van ons mense te beskerm. Mense is wreed teenoor mekaar en nog wreder teenoor diere. Dis hartseer, want ek glo dat as jy nie vir een dier kan lief wees nie en met respek kan behandel nie, hoe gaan jy dit teenoor 'n ander mens doen? Ons moet ons dieren lief hee, want hulle is soos onskuldige kinders. Kyk maar hoe mishandel mense hulle honde en katte en ons kinders sien dit en dink dat dit reg is. En doen dit weer wanneer hulle groot is. So gaan die syklus net aan totdat dit gestop word, of totdat daar nie meer dieren oor is nie. Op daar die noot het het tyd geraak om te groet. En voordat ek groet wil ek net sê dat jy moet veilig wees tot volgende week. moenie drink en bestuur nie. En onthou die 11de Mei, hierso by die keiergatpap, die netradio SA se dagjol of dayjol. Dit, dit is 100 rand per persoon as jy voor die tijd inskryf en jy kan inskryf op ons webwerf netradio Kan jy by die webwerf gaan inskryf, 100 rand per persoon vir vooraf inskrywings en inskrywings sluit die 15de april. Vir wat jy krij as jy vooraf inskryf is hun betaal badge en jy gaan een gratis kaasburger krij van die Haberhat daar langs aan. So hulle maak lekker groot, baie, baie lekker kaasburgers. Jy gaan een gratis kaasburger ook bykry. As jy nou besluit, jy gaan nie voor die tijd inskryf, jy kan jy ook op die dag inskryf. Op die dag gaan jy ook 100 rand betaal, maar... Jy gaan nie verseker wees dat jy badge krij nie, so as daar nog badges oor is, gaan jy krij totdat dit op is, en jy gaan nie die gratis kaasburger krij nie. So as jy sien die ander mense smulde aan die kaasburgers, en jy krij lus en jy wil vir jou een krij, dan gaan jy vir hom die volle bedrag betaal. So skryf hom op jy dagboeke, skryf in voor die 15 april, om my lekker afslag te krij, dit gaan een awesome dag wees met een klomp goed om te sien, klomp speelikies om te speel, die mense wat nie daar gaan wees nie, gaan letterlik uitmis, en dan natuurlijk ook, dan kan hulle vir die iwe kom ontmoet, en uh, die nodige selfies, en als wat daar meer saam gaan. So onthoud die 11 mei, en het gaan van 2 die middag afwees, gaan dit begin. So onthoud dit, en ham sê bly veilig, moet nie drink en bestuur nie, tot volgende week en woensdag tussen 6 en 7 met Crime Time, waar ek jou blik op die misdaad wereld gaan gee, en dan natuurlijk ook saterdagochtend tussen 8 en 9 met Wat Nou, waar ek jou gaan help om jou week en naweekse so ontspanningsaktiviteite te beplan. So op daar die noot, tot ziens, ek speel vir jou uit met Eddie Graanse, Do You Feel My Love?